Xalqa bəlməman fil məcid. Sonra bu xalə Rəhiməlullah buyurur, deməli, məciddə qafa açmaq, yəni çıxmaq çox. Və ya keçmək üçün məciddən, yol salıb keçmək üçün. O məsələdə toxunur və burada Rəhiməlullah, bu saydını xudunu rivayətini gətirir ki, bir gün Allah sana xudba verdi, Və Allah Subhanə Teala deyir ki, Allah Teala qulunu seçər, Allah Subhanə Teala qullarını seçər dünya ilə onun arasında, yəni ahirət arasında. Və bunun eşidən, Ebu Bakır radiyyələni hələyir. Və Ebu Saədə el-Hudri deyir ki, mən də kirləşdiyim ki, ne üçün Ebu Bakır ağladı? Və peyambar salasan bu vaxt deyir ki, e, o qul Əbubakırdır. Çünki və e, deyir ki, ya Əbubakır, ağlama. Çünki sən ən, mən arxain olan adamsan. Yəni, ən əmin adamsan sahəminən içindən. Yəni, arxainəm sənəm. Və həmçinin malında da arxainəm. Yəni, rəsus salasan, Əbubakırın malı öz malı kimi yəni, sərf Tam səpirə düşüb baxır. Peygəmbər xasında deyil o da. Ona görə bir gün dedi ki: "Bəs bizdən qava qava olan ümmətlərdən biri, kişi biri inəyi minillə üstünə. İstillə sürsünnər. Və inəyi başını söndürər, olara deyir ki: "Mən bunun üçün yaranmamışam. Yəni yemək üçün. İnəyin yanında onun saxsında nə istifadə etsin?" sahibələr baxırlar bir-birinə deyirlər subhanallah inə danışdı şək və şəkillər. Və Rəsulullah hiss elik bunlar nəsə çaşdılar və la çaşmaq düşdülər və deyir ki mən Əbu Bəkrəm və mən inaram. Mən söz çıxıb bükürəm. ki mən Əbu Bəkr və mən danışdı bəli. Və sonra deyir ki Rəsulullah səninlə Əgər mən xəlil seçsəydim özmə, xəlil dost deməydi, sevimli dost, və lakin xəlil, Allah yüksək dostdur. Yəni, sevimli dostdandır, yüksək mərtəbədədir. Deyir, əgər mən xəlil seçsəydim özmə, onda Əbu Beşri xəlil seçərdir. Və Allah da xəlil. Çünki ən sevginin ən yüksək dərəcisi gələk Allah olmalıdır. Və sonra onu Rasuluna, sonra Ata ana və qaraq say. Xəlifə Əvvəl. Və əgər deyirəm xəlifə Allahdan qeyrəsini seçməli olsaydım, Əbu Bəkr rəziyallahu anh seçərdim. Xəlil. Da, lakin İslamda qardaşım da məni. Qardaşım Və bütün qapılar örtülsün, məsciddə, məscidə girən qapılar bir dənə Əbu Bəkr rəziyallahu anh qapısından başqa. Və orada bilirsiniz ki, Peygamber salsın vaxtı mescidi və divarın o tərəfə ev idi, bitişiydi və iki dənə qapı vardı hər evin bir qapı açmışlar, bir birbaşa girib və bir qapıda o birçə tərəfdən ki, bayrət çıxır, elin qapısı idi Aydın, nəsələn, namaz vaxtılandı da, çıxıb oradan darələ girmirdilər meçti, bir başı mescidi girirdilər, mescidin divarından və Peygamber salsın deyir ki, bütün qapıları örtürsün, Bir də Əbu Bəkrin qapısından Bir də təbii öz qapısını saxlayır, bir də Əbu Lakin Əli rəziyallahu anhunun qapısı açıq çünki Əli rəziyallahu anhunun bir dənə qapısı olur. O tərəfdən qapısı yoxdur. Həqiqində ona görə ancaq o birislərin isə iki dənə qapıları olur. Ona görə Rasul sallallahu deyir ki, bir dənə qapı eləyim və bağlayım bu tərəfə məscidin olan qapıları. Lakin deyir ki, bir də Əbu Bəkrin qapısından toxunulmasın, Əbu Bəkrin qalsın hələ. Radiyallahu anh. O. Və bu, onu göstərir ki, Rəhimələ Allah bu məsələni e, gətirəndə məqsədə odur ki, onlar məəyyən səbəbə görə, məsələn, qapı qoymaq və ya meçiddən yol salıb keçmək. Məsələn, birdən yolu qıssatmaq üçün və ya birdən zarurət oldu, elə yolu qıssatmaq üçün keçmək, meçiddən keçmək olar. Ayrındır. Və bunu işarə edir, Və həmçinin hədisdə görsənilir ki, xəlil ancaq Allahımızdır. Aydındır, başqası xəlil seçmək olmaz. Və hədisdəm üçün göstərir ki, bəs, Əbubakrın fəzilətidir. Peygamber salsın, deyir əgər xəlil seçməli olsaydım, Əbubakr xəlil seçədəməzdir. Lakin, xəlil seçmək olmaz deyə, dedi ki, qardaşımdır, sevimli qardaşım İslamdır. Və sonra, Allah başqa məsələyi keçir, o da yenə məsələyə aiddir, Kəbəyə aid. Sonra müşrik məsələyə girə bilən mi, yoxdur, yoxdur. inşallah qalsın qədər dərsəmiz Allah bilir.